по-равно, почти се прядаше на момчета и момичета. Докато аз имам една колежка, тя е нали, по-голяма с 9 години от мен, където казва, че са били много малко момичетата нали, в, в, в техническите институти. А Като нали, вече като завърши, изпитува ли си по тази тема, да работиш като жена-инженер,